Розділ 6. Весь наступний день ми чекали, що побачимо, як над шляхом у наш бік суне Курява, і не від Ларсового ваговоза, а від легковика окружного шерифа. Він не з'явився. А хто з'явився, так це ще Коттері, така гарненька у бавовняній блузці і картатій спідничці. Вона прийшла спитати, чи все гаразд із Генрі, і якщо все гаразд, то чи він повечеряє з нею і її мамою і татом. Генрі сказав, що з ним усе в порядку, і я дивився, як вони, рука в руці, пішли по шляху, і дивився я на те з великим побоюванням. Він ніс у собі жахливу таємницю, а жахливі таємниці вельми важкі. Потреба ними поділитися, найприродніша річ у світі, і він кохав цю дівчину, чи гадав, що кохає. Що одне й те саме, коли тобі лише мусить виповнитися 15 років. Що іще гірше... Він мусить брехати, і вона може відчути, що він бреше. Кажуть, ніби закохані очі нічого не бачать, але це аксіома для дурнів. Іноді вони бачать аж занадто багато. Я посапав у городі, відкидаючи більше гороху, ніж бур'яну. Потім сів на ганку, запалив люльку і чекав на його повернення. Він повернувся перед тим, як зійти місяцю. Голова похилена, плечі опущені. Не йде, а плентається. Мені гірко було бачити його таким. Проте разом з тим і втішно. Якби він поділився своєю таємницею, або хоча б частиною її, ішов би він інакше. Якби він поділився своєю таємницею, він міг би взагалі не повернутися додому. «Ти розповів так, як ми вирішили?» – запитав я в нього, коли він сів. «Як ти вирішив?» – «Так». І вона пообіцяла не переказувати своїм? «Так». «Але розкаже?» – він зітхнув. «Лебонь, що так». Вона їх любить, і вони її люблять. Вони помітять щось із виразу її обличчя, я певен, і витягнуть все з неї. А якщо і ні, вона, мабуть, сама розповість усе шерифу, якщо йому взагалі здумається побалакати Скоттері, тобто. Лестер докладе зусиль, щоб він так і зробив. Він гавкатиме на шерифа Джонса, бо його власний бос, в Омасі гавкатиме на нього. Крутиться все, вертиться, а де воно зупиниться, нікому не вгадати». Краще б ми цього ніколи не робили. Він ненадовго задумався. А потім повторив те ж саме зловісним шепотом. Я на це нічого не сказав. Якийсь час і він теж мовчав. Ми дивилися, як із кукурудзи піднімається місяць. Червоний, череватий. Татуню, можна я вип'ю склянку пива? Я подивився на нього, здивований і водночас не здивований. Тоді пішов у хату і націдив нам обом по склянці. Вручив пиво йому і сказав, «Завтра і післязавтра ні краплі, запам'ятай». «А вже ж!» Він сьорбнув, скривився, потім сьорбнув знову. «Татуню, мені ненависно було брехати шен. Все, що цього стосується, таке брудне. Бруд змивається». «Не такий», – промовив він і знову ковтнув пива, цього разу не скривившись. «Трохи пізніше, коли місяць уже налився сріблом, я пішов за хату до виходка» а також послухати, як кукурудза і нічний бриз розповідають одне одному древні таємниці землі. Коли я повернувся, Генрі вже не було. Його склянка стояла наполовину недопита на перилах Ганку. А тоді я почув, як він приказує у корівнику. «Ой, моя ж ти, Муню, бідна моя Муню!» Я пішов подивитися. Він обіймав за шию Елфіс, він її гладив. Мені здалося, ніби він плаче. Якусь хвильку я дивився, але кінець кінцем так нічого й не промовив. Пішов у хату, роздягся і ліг у те саме ліжко, в якому був перерізав горло своїй дружині. Минуло чимало часу, поки я нарешті зміг заснути. А якщо вам не зрозуміло чому, якщо ви не вбачаєте наявних підстав для мого безсоння, тоді читати все це вам не має ніякого сенсу. Усіх наших корів я називав іменами дрібних грецьких богинь. Але в Елфіс це обернулося чи то невдалим вибором, чи недолугим жартом. На той випадок, якщо ви не пам'ятаєте історію про те, як у наш печальний, ветхий світ потрапило зло, дозвольте мені освіжити вашу пам'ять. Усе погане вилізло на світ, коли своїй цікавості піддалася Пандора, відчинивши віддану їй на зберігання посудину. Єдине, що залишилося всередині, коли їй вистачило розуму повернути на місце кришку – була Елфіс, богиня Надії. Проте того літа 1922 року для нашої Елфіс Надії не залишилося. Вона була вже старою і захирілою. Молока достатньо не давала. І ми вже навіть перестали намагатися видоювати те, що вона в собі ще мала. Сядеш було на стілець, а вона зразу ж намагається тебе хвицнути. Ще минулого року збиралися пустити її на м'ясо. Але мене зупиняла ціна різницьких послуг Гарлина Коттері. А сам я не відзначався майстерністю у цій справі, хіба що біля свиней. От така-то в мене самооцінка, з якою ти, читачу, мусиш тепер безперечно погодитися. «Та вона ж буде жорстка», – говорила Арлет, котра мала ледь затаєну прихильність до Елві Слебонь тому, що сама її ніколи не доїла. «Краще нехай собі живе». Проте зараз від Елфіс могла бути користь. У колодязі такий от прикрий випадок, і смерть її стане доцільнішою за кілька шматків жилавої яловичини. Через два дні після візиту Лестера ми з сином накинули на неї кров'ячу возду і повели за корівник. На півдорозі до колодязя Генрі укляк. В його очах спалахнув жах. «Татуню, я чую її запах!» «Тоді катай до хати і встав собі в ніс ватяні кульки!» Знайдеш десь там, у її комоді. Хоча голова в нього була похилена, я вловив позирк з коса, яким він ніби проказав, це ти винен. Винен у всьому, бо не зміг поступитися. Проте я не мав сумнівів, що він допоможе мені зробити ту роботу, яка лежала попереду. Хоч там що, він зараз про мене думає, але в загальній картині також присутня дівчина, і йому не хочеться, аби вона дізналася, що він наробив». Звісно, це я його змусив, але вона цього ніколи не зрозуміє. Ми підвели Елфіс до колодязної ляди, де вона цілком слушно вперлася. Ми обійшли колодязь, тримаючись за шлейкі узди, наче за стрічки під час танцю навкруг травневого стовпа, і силою затягнули її на прогнилу деревину. Ляда затріщала під її вагою, прогнулася, але витримала. Стара корова стояла на ній, опустивши голову, зі своїм одвічно тупим і впертим виглядом, щирячі залишки жовто-зеленкуватих зубів. «Що тепер?» – запитав Генрі. Я вже почав казати, що не знаю, та в цю саму мить ляда гучно тріснула і переломилася навпіл. Ми міцно трималися за вузду, хоча була якась мить, коли я подумав, що мене засмикне в цей проклятий колодязь та ще й з обома вивихнутими руками. А тоді ремінь зіскочив їй з морди і відлетів вгору. Оброть лопнула з обох боків. Внизу заревла Елфіс в вагоні, вона почала бити копитами у кам'яні стіни колодязя. «Татусеньку!» – закричав Генрі. Стиснутими кулаками він затуляв собі рота, кісточки пальців вгрузли йому у верхню губу. «Зроби щось, щоб вона перестала!» Елфіс видала довгий лункий стогін. Копита її не переставали гатити в камінь. «Я взяв Генрі за руку і потягнув, як він не спотикався назад до хати!» штовхнув його на придбаний арлет за поштовим каталогом диван і наказав залишатися на місці, поки я по нього не прийду. І пам'ятай, все вже майже скінчилося. Це ніколи не скінчиться, відповів він і сховав обличчя, притиснувшись ним до диванної обшивки. Вуха він затулив долонями, хоча сюди Лемент Елфіс не долітав. Щоправда, Генрі все одно чув його, так само, як і я. З верхньої полиці в коморі я дістав свою рушницю. Всього лиш 22-го калібру, але цій справі вона зарадить. А якщо попри акри, що пролягли між моїм обійстям і Гарленовим, він почує постріли? Це буде також на користь нашій історії. Якщо Генрі стерпить, щоб відразу не розбазікати, тобто... Ось дещо, що я пізнав у 1922-му. Попереду завжди очікує щось гірше. Ти гадаєш, що вже побачив найстрашніше? Щось таке, де в дивовижному і цілком реальному жаху сконцентровано всі твої кошмари. І залишається єдина втіха. Нічого гіршого вже бути не може. Навіть якщо таке трапиться, твій мозок перед ним вимкнеться, і ти нічого не знатимеш. Але гірше таке існує. Мозок не вимикається, і ти якимось чином жеврієш далі. Ти можеш розуміти, що вся радість із твого світу зникла, що зроблене тобою відсунуло все, що ти сподівався отримати за межі досяжного. Ти бажав би опинитися на місці тієї людини, котра померла, але ти вже врієш далі. Ти усвідомлюєш, що опинився у тобою ж сотвореному пеклі, але все одно вже врієш далі. Бо нема чого іншого більше робити. Елфіс упала поверх тіла моєї дружини, але усміхнене обличчя Арлет все одно було видно, вона все ще вишкірялася вгору до залитого сонцем світу. Вона все ще здавалося, дивиться на мене. І пацюки повернулися. З падінням корови до їхнього світу вони безсумнівно ретирувалися до труби, яку я, по почав називати пацючим бульваром. Але тоді відчули дух свіжого м'яса і поспішили назад покуштувати. Вони вже гризли бідну Елфіс, а вона ревла і хвицалася. Тепер уже слабше. А один сидів на голові в моєї мертвої дружини, немов коронувавши її якимось потойбічним вінцем. Він продер джутовий мішок і витяг пучок її волосся своїми спритними лапками. Щоки Арлет, колись круглі і гарненькі тепер звисали клочам. Нічого не може бути гіршим за це, подумав я. Це однозначно, я дійшов до кінцевого жаху. Втім ні, жахливіші речі завжди чекають попереду. Поки я з огидою і острахом дивився вниз, Елфіс знову хвицнула, і одне її копито зустрілося з тим, що залишилося від обличчя Арлет. Клац, це тріснула щелепа моєї дружини, і все, що було нижче її носа, з'їхало вліво, мов на шарнірі. Усмішка від вуха до вуха, втім, залишилася. Те, що вона більше не збігалася з очима, робило її ще жахливішою це виглядало так, ніби замість одного. Примара тепер отримала аж два обличчя, щоб переслідувати мене. Її тіло штовхнуло матрац, і той посунувся. Пацюк з її голови стрімко зіскочив долі і сховався за матрац. Знову заревла Елфіс. Я подумав, якби Генрі зараз повернувся сюди і зазирнув до колодязя, він убив би мене за те, у що я його втягнув. Можливо, я і заслужив на смерть. Але так би він залишився сам один, а один він став би беззахисним. Частина ляди впала у колодязь, частина все ще трималася, зависнувши. Я зарядив рушницю, сперся дулом на цю похилу половину і прицілився в елфіс, котра лежала зі зламаною шиєю, з головою, вивернутою проти кам'яної стінки. Я дочекався, поки в мене перестали тремтіти руки, а тоді вже натиснув на гачок. Вистачило одного пострілу. Повернувшись до хати, я знайшов Генрі так само на дивані, він заснув. Я сам був занадто шокований, щоб вважати це дивним. Тієї миті син здавався мені єдиним джерелом надії в цілому світі. Забруднений, проте не до такого ступеня, щоб ніколи не очиститися. Я нахилився і поцілував його в щоку. Він застогнав і відвернув голову. Я полишив його і пішов до повідки по інструменти. Коли за три години син приєднався до мене, я вже встиг витягти ту, за вислу було половину розваленої ляди, і почав засипати колодязь. «Я допоможу», – промовив він понуро і безбарвно. «Добре. Бери пікап і їдь до тієї купи землі, що біля західної огорожі. «Що? Я сам?» Недовіра в його голосі ледь вчувалася, але я зрадів, що проклюнулася хоч якась емоція. «Всі передні передачі ти знаєш, а задню знайдеш. Хіба ні?» «Так». «Ну тоді все гаразд. Мені поки що тут вистачить роботи, а коли ти повернешся, з найгіршим буде покінчено. Я очікував, що він знову мені скаже, що найгірше не скінчиться ніколи, але він промовчав. Я знову взявся за лопату. Я все ще бачив верхівку голови Арлет і мішковину з тим моторошним, настовбурченим пасмом волосся, що стирчало звідти. А в колисці між стегон моєї мертвої дружини Либонь уже борсується виводок новонароджених щурят. Я почув, як кашлянув мотор. Раз, другий. Я сподівався, що пускова корба не зламає, відскочивши назад Генрі руку. З третім поворотом корби наш старий ваговозик загарчав і ожив. Він зменшив випередження запалювання, газонув пару разів і поїхав. Його не було майже годину, але коли він повернувся, у кузові було повно землі і каміння. Під'їхавши до самого краю колодязя, він заглушив двигун і зняв із себе сорочку. Сяючи від поту, торс виглядав занадто худеньким. На ньому можна було порахувати всі ребра. Я намагався пригадати, коли я востаннє бачив, щоб він з'їв повний обід, але не зміг. Потім мені дійшло, що це, мабуть, був сніданок уранці після тієї ночі, коли ми покінчили з нею. Треба мені попіклуватися, щоб він мав гарну вечерю сьогодні, подумав я, щоб ми обидва добре поїли. Яловичини не нема, зате є свинина в льодовниці. Поглянь Ноонде, ну промовив він тим своїм новим, безбарним голосом і показав Я побачив півнячий хвіст куряви, що наближався до нас, подивився в колодязь, там поки що не все було гаразд, поки ще ні. Половина елфіс усе ще стирчала догори. Це, звісно, було добре, але з землі стирчав також і кут закаляного кров'ю матраца. Допоможи мені, сказав я. А нам вистачить часу, татуню. Він промовив це всього лиш із ледь чутним інтересом. «Не знаю, можливо, не стій стовпом, допомагай!» Інша лопата стояла притулена до стіни корівника, поряд із рештками розламаної колодязної ляди. Генрі її вхопив, і ми почали якомога швидше скидати з кузова пікапа каміння і ґрунт.